Uh. Shit, Ass, tids, cunt, Hej och välkomna till Tommy och Luddes podcast avsnitt 91 Vi sitter här, du och jag, Tommy Mm, det är vi eh, En av oss eh, Mår inte Toppen. Det känns lite grann som att vi redan har suttit och spelat in i en halvtimme faktiskt. Ja, för ungefär 40 minuter sedan så ringde du mig. Och då ska lyssnarna veta att du ringer aldrig mig. Jag tror att det här var första gången som du ringer mig, Tommy. Nej, Nej. Första, första gången är du inte. Jag tror men det. Jag har inte ringt dig fler än fem gånger i hela våra, våran Okej, jag, jag, jag, okay, jag minns inte när du ringde mig senast utan ringer jag upp dig... Och du inte eh, svarar. Då ringer inte du upp mig utan då, då får jag ett sms där det står typ: Jag var i tvättstugan. Jag hann inte svara. Och, och det står aldrig typ så här: Ring mig igen. Utan det är bara så här, du, ja. du skriver till mig vad du gjorde ja. som föranledde att du inte kunde svara. Och sen så ringer jag upp dig igen. Ring igen är ju lite underförstått tycker jag. Ja, jo, visst. Men, Eller äh... så skulle jag bara så här: i fortsättningen så här. N när jag ringer, du svarar inte så får jag så här, svara. jag var i duschen uh -huh. och då kommer jag liksom så här svara typ så här intresse-smurfen antecknar eller någonting. Okej, okay. för drygt. Uh, nej, men, men det, det är rätt så att, uh, att lyssnarna är införstådda med att det, det är liksom allvar för du, du ringer mig och säger uh -huh. med darrig röst Ludde? Ludde? Alltså, är, är det okej? Okay? Om, om vi kan spela in imorgon istället. Mm, vi spelar ju vanligtvis in, in på onsdagar för ja. att uh, kunna uh, utifrån någonting dyker upp och vi måste ställa in och spela in en annan dag. Ja, och, och sen så, så sitter min sambo och tittar på bonde söker fru varenda onsdag så att jag vill inte vara i vardagsrummet. <laughs> ja, sambolivet. Ja, sambolivet. Uh, nej, jag, jag vet jag jag. jag, jag jag fick ett sms 10 eh, i 8, Vi spelar klockan 8. Ett sms som jag eh, Som hela Veckan egentligen har lett upp till eh, Som jag eh, Som gjorde så jag inte visste Om jag klarar av att spela in någonting Överhuvudtaget idag mm. eh, Jag var i chocktillstånd Och gick omkring här i lägenheten Det är inte någon som har dött eller något sånt där. Eh, det är bara känslor Uh, det, det är ingenting som är allvarligt eller farligt på riktigt. Um, Fast så där kan man inte riktigt säga, Tommy. Nej, och jag, jag, jag har bett om att prata om det där i inledningen av mm. den här podden nu. Nej, så att folk ska, ska veta att. Um, och det, jag kommer komma fram till det där att det kan vara mer allvarligt än vad man tror. För att jag är inte så bra på att hantera sånt där Och du sa innan innan vi började spela in att, Tommy, det är tur att du inte dricker. mhm mm jag har andra sätt att hantera det på som inte heller så, heller så samma mm. som jag tänkte ta och komma fram till. Jag var inte säker på om jag kunde spela in någonting ikväll. Jag mår riktigt riktigt riktigt dåligt just nu. Jag har mår riktigt dåligt i två veckor men jag mår extra dåligt just nu. Och den senaste veckan har jag mått extra dåligt. Det är ungefär exakt en vecka faktiskt. Och jag, jag var inte säker på om, om, om jag skulle eh, kunna spela in ett avsnitt nästa vecka eller imorgon på torsdag heller. Så jag, jag visste inte om det skulle bli en avsnitt den här veckan överhuvudtaget. Eh, grejen den att det, ja, det är att det är ju inte bara den här en, enskilda grejen med det här, här smset. Eh, och nu har jag lagt telefonen bort och jag sitter och tittar på den så jag tror jag ska ta och plugga ur den här. Och sen ska jag ta och slänga bort den i soffan. Sådär, så att jag inte sitter och läser. För det var jag väldigt nära att göra nu. För jag såg att jag har fått ett till sms. Uh, det är andra saker också. Uh, Skolstress. Men det har det varit i tre och ett halvt år snart. Mm. Och um, min livssituation... Uh, vad va jag vill i livet, så att säga. Eh, jag håller på och genomgår eh, enorma förändringar just nu. Och jag har även förlorat eh, en väldigt nära vän. Än en gång. Det, in, det är inte någon som har dött. Eh, så det är just nu fyra stycken eh, tunga, jävla skitsaker eh, där skolstressen är den minst farliga saken som tynger mig. Får, får, jag, får jag bara bryta in här? Ja. Eh, en stund för, för, för grejen. Jag, jag nämnde ju det också innan inspelningen för att jag menar, de, de som har lyssnat på våran podcast, de mm. vet ju om att senaste året jag menar, ditt liv är ju så otroligt annorlunda än ditt liv, hur ditt liv har sett ut under Många, många år. Mitt, Vi, mitt liv har varit tryggt och, och väl tempererat, eller man ska säga. Ja, eller som jag ser på det. Eh, och och det, här det här är absolut inget jag säger för att vara lustig, utan ditt liv har ju varit i mina ögon då rätt så trist. Vi har ju suttit och skämtat här i podcasten Om att du är ett gammalt källartroll Du liksom har suttit framför datorn Du har levt ditt liv på internet Hängt på forum Det, det är liksom, det är så du har socialiserat dig Det är, liksom, det, är det som har räckt för dig mm. eh, jag menar, mm. Det har vi också nämnt i podcasten Att den Tommy som jag träffade för allra första gången eh, han, Det finns inte ett spår av den Pojken kvar. Nej. Du har ju på något vis också under det här året. Det låter fånigt att säga blivit vuxen, men förstår du? Du har ju vuxit ja. upp. Du har ju liksom. Saker... Jag är ju inte alls samma person som jag var för ett och ett halvt år sedan. Nej, ett år sedan. Sa saker du har varit med om. Men det är sånt som jag gjorde från. Det, det, det satt vi och skämtade om i något avsnitt för ett tag sedan. Det är mm. liksom. Det började jag med när jag var 16 och liksom... Ja, jag, jag har väl slutat med det mesta nu liksom, men förstår du? Så att mm. jag menar, det har varit så otroligt intensivt det här året för dig. Ja, um, alltså och det är väl mest det här det känslomässiga. Och ärligt talat, två av de här fyra sakerna nu då. En av sakerna är ju att jag har blivit sårad. Och en annan av de här fyra sakerna har varit att jag har sårat andra. Mm. Och det som överraskar mig är att uh, det är så mycket jobbigare att såra någon annan än att bli sårad. Um, mm. du, du, om jag, om jag, nu, nu är det liksom inte bara en som jag har uh, råkat såra. Men... Um, det är ju en som jag var eh, speciellt nära. Mm. Och jag tror du vet direkt Som jag menar. Ja, oh, yeah, Gudja. Yeah. Eh. <sighs> Och det, det, det känns nästan värre. För att när jag har blivit sårad, det har liksom aldrig varit någonting som jag har gråtit över. Jag kommer aldrig gråta över henne. Eh, men hon som jag sårade henne har, henne har jag gråtit så mycket för. Mm. Och det överraskar mig. Det, det överraskar mig att det är så, så mycket jobbigare att förlora någon för att man har sårat än att förlora någon för att man har blivit sårad. Mm. Det, det trodde jag inte. Det, det kan väl handla en del om att o, o, om en själv blir sårad då kan, man, då kan man. Då är det upp till din själv att eh, läka att se till att det här såret än har fått. Det, det är upp till mig att laga det. Förstår du vad jag mm. menar. Jag, jag, jag sitter och sätter plåster på mig själv. Man, man har kontroll över det. På något ja, vis. För har du så jag, någon... jag kan hantera det? Ja, exakt. Du har ju ingen kontroll. Över den andra individen överhuvudtaget. Du, du, du kan liksom inte. Du menar, och det du säger, du har sårat, men det handlar ju mycket om att. Alltså, I mi, mina ögon, du gjorde ju rätt där. Och du sa bara som det var. Men jag borde ha gjort det tidigare. Absolut. Jag försökte göra det tidigare. Men bara att jag brydde mig så hemla mycket om henne. Mm. Så jag kunde inte gå när hon bad mig stanna. Nej. Jag, jag, jag kunde kund inte. Mm. Jag, jag försökte. Mm. Men jag, jag kunde inte. Mm. Uh, så det är liksom... Det är inte det som är jobbigast just precis här och nu ikväll. Eller den här veckan. Eller de senaste två veckorna. För det här är någonting som är tre, fyra månader gammalt. Mm. Jag, förlorade, jag förlorade henne för tre, fyra månader sedan. Och jag tror att de känslorna kommer ju upp i ditt huvud nu också när du mår som du mår, givetvis. Jag, jag, jag känner mig dels väldigt ensam, mm. eh, dels som att jag har så mycket in, inuti i mig som jag måste rikta mot någon, annars spricker jag. Mm. Men det finns liksom ingen att rikta emot, Nej. riktigt. In, in, inte på det sättet som jag behöver. Eh, och jag vet inte om jag har berättat för dig, men hon som jag förlorade för 3-4 månader sedan, eh, hon skrev till mig eh, när jag var jävla tror jag det var. Mm -hmm. eh, jag hade skickat ett handskrivet brev till henne och hon ville bara tacka mig för det. Ja, men Jo, men du, det, det, det sa du. För det hade, Nej, det hade haft en, en, en bra effekt på henne ja. tydligen. Uh, mm. Grejen är den att jag har fått veta saker om henne uh, Att hon har liksom gått vidare med livet mm. På ett sätt som är väldigt bra Jag vet inte, har jag berättat det för dig? Jo, det har du uh, uh, uh, och det, Ja. Och det fick mig faktiskt att känna mig lite bättre Samtidigt som jag Önskar Av hela mitt hjärta Att jag kunde ha känt samma för henne Som hon hade känt för mig Mm Ja, och, och problemet också som jag förstod när du berättade att hon har gått vidare i livet att du, du känner ju en oro där också. Jag känner en oro där med tanke på hennes historik mm. när det kommer till eh, vilka hon väljer att släppa nära. Mm. Eh, Men och, du, du, då får vi väl hoppas att hon har hittat en, en till som dig då? Ja, jag uh, hoppas att det är någon som verkligen gör sig om det. henne. Eller känns det känns jobbigare då kanske Nej, jag vet att hon ska ha det så bra som möjligt. Uh, och jag klarar mig alltid, det är inga problem. Uh, idag låg jag i sängen till klockan halv fem tror jag. Uh, och grejen är den. Du vet att jag har gått ner mycket i vikt på sistone. Oh ja, du var sjukt smal. Uh, uh, när du var här senast. Och jag förstår att det beror kanske inte på din kost. Jag, jag, tänkt, jag, jag tänkte stanna på 70 kilo. Mm. Uh, jag la upp en bild på Instagram. En, så, här, så såg jag ut när jag började gå ner i vikt och så här ser jag ut nu. Nu, nu räcker det. Nu väger mm. jag 70 kilo. Det är en bra siffra att stanna på. Jag var, jag var bekväm mm. med mig själv. Mm. Det, det som har hänt sedan dess är att uh, när jag går förbi spegeln i var i sovrummet på morgonen mm. när jag vaknar och ska gå och kissa så uh, känner jag inte igen mig själv längre Och jag har en bild på min telefon Som jag tog uh, Som jag inte har visat Där Det är inte min kropp Tycker jag Och grejen är den att Det är det jag pratade om i början Om hur jag är ganska dålig på att uh, Hantera och vara olycklig På det här viset Mm Mm uh, Dels tappar jag all mot motivation till att göra någonting som, som att spela in podcast. Mm. Uh, dels tappar jag all lust att äta. Och tappar all aptit Och dels så um, tycker jag om hungen Och det är där det känns farligt. Och det är där när jag mår dåligt speciellt av den här anledningen vilket i stort sett nästan är den enda anledningen som jag har mått väldigt dåligt i mitt liv mm. eh, och så här har jag inte känt på 12 år så att det är ingenting som jag är van vid um, så se till att vara så jävla hungrig som möjligt mm. för att på något sätt döva den känslan ja. och det är så jävla fucked up att det är så men nu är det i alla fall så och sen på de två, två tre senaste veckorna så har jag gått ner 6 eh, kilo. Vilket innebär att jag har gått ner 2 kilo i veckan. Vilket innebär att jag väger 64 kilo just nu. Vilket och, innebär att det inte är så bra. Nej. Och jag har varit här förut och då gick jag ner ända till 60 kilo och blev sjuk. Mm. Eh, och jag eh, vet inte riktigt. <laughs> När jag väl äter nu så försöker jag äta Någonting ordentligt, typ en, en fucking pizza. Jag, när jag var hos dig, då åt jag ju två pizzor. Mm. En och det, en halv. Ja, ah, en och en halv. Jag gav inte Klara. En halv till Klara. En och en halv då pizza. Då åt du bara en. Då åt du bara en. Gjorde det Åt jag två så. halva? Ja, vi delar på en halva. Ja, ah, okej okay då. Men Kanske det är det, det, det, så jag... Det, jag försöker verkligen att äta någonting som gör så att jag göder mig, liksom. Förstår du? Mm. Uh, men jag har gått ner väldigt mycket i vikt för att jag... Behöver hungen eh, När jag Mår dåligt Och jag, när jag Är ledsen så behöver jag även vara arg och bitter Över det jag är ledsen på Så jag liksom riktar Ilska och bitterhet Mot personen som har sårat mig Och det är inte på riktigt Utan det är bara någonting man gör För att ilska är lättare att hantera Än vad sorg är um. Så jag vet inte. Det, det, det, jag antar att poängen med hela den här inledningen är att eh, det kanske blir ett konstigt avsnitt här. Där Tommy inte är på topp direkt. Jag är svag för comebacks, Tommy. Comebacks. som ja. I rocky filmer ju. Ja typ så, nej, nej, nej, så här, Alltså förresten, Creed ja. Bra recensioner Aj, Jag bara fan, det är en pissgrupp tänkte jag, jag <laughs> Och jag bara, varför lyssnar Tommy på Creed Nej, nej, nej Apollo Creed Bra recension, det ligger ju på så här, toppbetyg på Metacritic Och det är så här, Oscar, Oscars Buzz, Stallone Aha. kommer vinna en Oscar säger de Bästa birol eller? Ja eller han har den också, nej Nej, det har han inte mm. oh, Så det är, det är, fan, jag är överraskad Jag trodde att det skulle vara en jävla skitfilm Ja, det trodde jag Han, som, han som spelar Creed i den filmen Han var ju med i Fantastic Four tidigare år Ja, ah, just ligger, Så Den ligger ju En typ, lite. Den ligger på typ 25% på Metacritic Och den här ligger på typ du... 80% Okej, okay, en spaning Tommy Ja ah. uh, Nu har jag glömt bort vad han heter Vad heter den som spelar Captain America? Skådespelaren. Oh, fan, vad heter han? Mm. Jag vet inte. Ja, han som spelar Captain America. Även någonting. Du vet vad han spelade innan? Nej, då? Han spelade i Flamman, Torch, i de två andra usla fantastiska fyranfilmerna. Ja. Just det, ja. så, så min spaning är att liksom, nu ska du ha en lyckad karriär i Hollywood. Gör en dålig fantastisk fyranfilm. <laughs> Men har du sett den här jättedåliga, fantastiska filmen som ligger på Youtube och det är så här, jättelåg budget? Nej. Ja, jag länkade alltså, inte en dig En spelfilm? Ja. ja det, där bra, de går var omkring i typ Halloween-kostymer. Okej, nej, nej. Det har inte ja, jag sett. Den är fantastisk. Haha, <laughs> fantastisk. Ja. Eh, ja. Jo, när med comebacks på internet och sånt där. Jag, jag mm. gjorde en idag, senast idag bara typ en halvtimme när vi skulle spela in. För då var det en i mitt Facebookflöde som hade statusuppdateringen var, jag lagade mat. Vet du hur jag kommenterade det? Nej. En bild på Tom Hanks när han är skitglad med eld i sin hand. Ah. Det var ju det var lite roligt. Ja, ah, ah, ah. Eller hur? Ah, men jag var ju... det en comeback? Ja, men dessa personer från, jag lagade mat. och, och, och då jag, menar, jag, jag drog i alla, alla strålkastare hamnade på mig nu i med den där bilden liksom ja förstår så, det? Ja, så jag ja vet inte om man ska kalla det för en comeback alltså. nej men okej, det, kanske, det jag, jag kanske har valt helt fel ord här men, men ja. saken, det kommer till är att jag älskar när man får till de här på, på internet liksom när man kan... sick burns ja men precis när man kan svara oh, snap sick burn svara med en GIF eller bild eller bara liksom ett citat från någon så här. ja om jag skulle om jag skulle sett det där då då skulle jag ju eh, posta en bild på, på salva hudsalva efteråt ja ja ja exakt Ja. Men häromdagen så tycker jag att jag fick till en på riktigt Alltså IRL okay. Okay. Ja. Det, är, det, är, det är lite ovanligt faktiskt ja. För att det är jättelätt att vara rolig på internet Ja, så här är det Och du, nu vill jag säga vad, vad, vad du tycker om det här Min sambo står och diskar Gjorde du sick burn mot din sambo, Dudda? Ja, men lyssna nu, för jag var, jag var extremt nöjd Hon tyckte ja. inte att det var lika bra Men är du med mig nu? Ah. Hon står och diskar och så säger hon så här Jag tycker att soporna behöver bäras ut. Okay. Och då säger jag så här Tommy Don't let your dreams be dreams! Just <laughs> do it! <laughs> uh, tomorrow she said yesterday. Kan du förstå att jag känner mig extremt nöjd över det? Ja, när du fick eh, nittja Shia Ja, men just det där don't let your dreams be dreams. Ja. Det kan man ju använda så otroligt mycket. Mm, mm uh, det kan man. Det men kan det man. finns ju en risk. Man får inte överanvända det heller. Nej, och frågan är om det finns ett sådär bäst datum på det där. Eller är det där en av de där få sakerna som kommer vara acceptabla för såhär Gangnam style, det är ju inte acceptabelt längre. Jo. Är det det? Det är fortfarande hur stort som helst på förskolorna kan jag säga. Jo, men är det acceptabelt att dra gangnam style referenser för vuxna människor liksom? Eller då är man ju ohip. Det är ju så 2013. Ja, ja Jag, se. jag har aldrig dragit. Hur, hur gör man när man drar en gangnam style referens? Nej, jag vet det, inte. man du kan inte citera den. Du visar ju mig den ett år efter den hade släppts så att jag, jag var ju väldigt sen på den bollen så att. Mm, jag ja. vet inte. Man, man står och skriker på en rumpa kanske då är det en gångnamn ställre referens. Okej. Okay. Ja. Ja, nej men jag vet inte. Det kanske är som så att, att nu är bara liksom Buffs uh, motivational speech en del av språket. Det är inte en mim. Det, det, det är så vi pratar nu. Ja. Och, och, och det är Shia fan värld. Du pratar ju inledningen om din liksom pluggstress. Du är ju färdig förskollärare snart Tommy. Nej, mm, praktiskt taget en C-uppsats ifrån. Är du klar till sommaren eller ska du bli färdig nu? Jag är klar i början av juni. Ja, okej. Okay. Ja, men du ser. Men, men du har ju varit ute mycket ändå. Du har ju jobbat en hel del och... Och gjort praktik och sådär. Mm. Eh, jag ramlade över en, en, en sån här grej på internet. Det var 17 saker som alla jobbar på förskola känner igen. Okay. Och jag brukar liksom så här, såna där grejer brukar jag tycka är... är eh, det brukar liksom inte vara korrekt utan det är bara någon som, försöker, någon som inte har koll på läget som har skrivit sådana här saker. Och så känner man, nej det stämmer ju inte. Nej. Eh. Ja uh, och oh, by the way, bara parentes du lade ju länka idag att man skulle få reda på sin dialekt, var man kommer ifrån Ja, det funkar ju inte för dig Nej, jag fick ju dalmål men det kan ju vara att uppländska och typ gävleborgska kanske blandat blir nog dalmål av något slag Men de ligger ju bredvid varandra Ja, kan vara lite så, det så. Ja. Men i alla fall, nu tänkte jag se för är, väl, när jag läste den här alla punkter har liksom hänt det är på riktigt alltså så det kanske är en förskollärare som har skrivit det här? Ja. Och nu tänkte jag kolla med dig om, om du har upplevt några av de här grejerna. Ingen har kräkts i mina kupade händer. Är du beredd Okej. Okay. Du har alltid mystiska fläckar på kläderna. <laughs> är det Bill Clinton som har... Eller Monica Lewinsky som har skrivit den här listan? Ja, precis. Ja, men kan du relatera? Uh, alltså, de är ju inte så mystiska... Det, det är ju snor. Ja, ah, jo. Men det kan vara allt från mat till snor och tårar. Det är ju oklart. Ah, ja, ah, det är såklart. Mm. Du säger alltid till dina kollegor när du ska gå på toaletten. Ja, ah, det gör du förresten hemma och hos kompisar också. <laughs> Va? Att de går på toaletten? Ja. Ah. Nej, det har jag aldrig sagt till någon. Okay, men du börjar jobba... Jag tänkte nu på när, de, när jag var på småbarnsavdelningen att de som jobbar på småbarnsavdelningen hela tiden säger till när de ska gå på toaletten. Ja, men det är precis. Ja, men det, är det, det är det det går ut på, att man alltid gör det som förskollärare. Man säger till sina ja. kollegor när man ska på toa. För så är det inte när man jobbar med femåringar. Då går men, de bara. Alltså, det har du faktiskt lite rätt i, för jag har ju bytt, jag jobbar ju med de äldre barnen nu. Det där är det lite friare, men på småbarnsavdelning då är det liksom så här, ja. om jag ska lämna rummet då måste jag meddela med min kollega att jag gör det. Bara så att ni vet, jag kommer vi ha satt ur spel i fem minuter nu. Ja, ja. Snälla, klara er. Så är det. Eh, du har stenkoll på allas toalettvanor som när alla barn ska gå på toa innan lunch efter lunch, innan mellis, efter mellis innan man går ut, etc. ja. ja, ja. man har ja. koll på typ Okej, okay, någonting som jag lärde mig nu när vi jobbar med småbarnsavdelningen är mm. inte bara att man har koll på när varje barn brukar bajsa och hur mycket de brukar bajsa. Mm. Utan även när de är ute på gården, mm. var de står när de bajsar. Ja, ja. För barn går undan när de bajsar. De ja, slutar leka, olika... så går de och ställer sig typ bakom en buske eller något och så bajsar de. Så du säger, du står Pelle där och bajsar igen. Jo, men saker är den också att vad heter det? sen finns det de här lömska ungjävlarna som typa, so, so, som går omkring som ingenting har hänt och bajsa samtidigt, förstår du? Finns de också alltså? ja, ja ja alltså okay. man uppskattar de som sätter sig under ett bord De där liksom... zero ungarna som inte bryr sig. De som sätter sig under ett bord ställer sitt hörn eller går in i ett helt annat rum <laughs> ja. då vet man, okej, okay, härligt men de som bara liksom bara... I don't give a fuck Ja, precis. Jag precis. läcka mig med, med brio-tåget bäst fan jag vill, samtidigt som jag skiter. Lite glid mellan skinkorna jag har inget att skada mig. Och, och sen måste man, så här, när de har overaller på sig ute, ja. så måste man så här, dra tillbaka overallskragen och luvan och lukta i liksom, nacken. Så här, det är så, jag kommer aldrig kunna jobba med småbarn. Nej, alltså det är... Ja. Den här årstiden, alltså, när de är påbyltade man bara, det, det, är så här, och det är samma sak när man jobbar med äldre barn. Bara klipp på dem och så går man ut och en minut senare bara, i kissnöde. Och bara, Okej, okay. Tommy, i början, då tog du hem alla teckningar du fick av barnen. Sen började du slänga dem i smyg. Ja, ja, ja, ja. nej, gud, nej, fan. Och nej, påminn mig inte. Ja. ja. Alltså, vet, vet, du hur, vet du hur övergångsfasen var då? Mm. nej. Övergångsfasen var det att när jag fick teckningar... Vilket man får ganska ofta när man typ inte är en så här ordinarie där. Ja ah, gud ja. Yeah. När man bara är det som hoppar in. Ja. Speciellt om man är en av väldigt få uh, män. Första veckan när jag började på, på, på stora, hos de, de stora barnen. Jag fick ju ja. täckningar typ varje dag. Ja men precis. man, man bara okay. liksom, det, <här> fast det, det är <här> jag, <deras här> fast jag har slutat kasta dem i smygd av mig. Du kastar dem öppet. Nej nej nej nej, det det. nej, nej, nej, nej, nej, nej, jag, jag säger, lägg dem, på, lägg dem på bordet där borta säger jag, sen glömmer jag dem. Det är ju säkert dem också. Ja, ja. Men vet det är du, klart övergångsfasen är. för mig var att jag stoppade dem i, i bakfickan och sen mm. tvättade jag vixorna utan att ta ut dem så de blev förstörda. Och det var liksom det som var övergångsfasen till att helt enkelt slänga dem, men det känns fortfarande väldigt, väldigt fel att slänga dem. ja, ja. det är klart det är Alltså, även, om, även om det är en helt värdelös teckning för vissa är ju helt värdelösa alltså, jag, jag säger inte det typ, att ah, ni ritar fult utan jag, jag, jag ser att du har inte ens försökt du har typ ritat tre cirklar ah, ja, ja. jag vet att du kan bättre och du har inte lagt ner någon tid och energi det här är typ någonting som du började rita och så blev det fel och sen mm. så vill du börja om med ett annat papper och ge den här till mig för att, så här, för att det ska se ut som att du inte slösar på papper Mm. Mm. Ja, men, men visst var det rätt mycket jag, jag, tänker, jag tänker att du tråkar ut det med alla, alla, alla sjutton äh, då? Vi, vi, vi har tid att slå ihjäl Jo, jo, men, men, men, men jag vet med mig att äh, punkterna som kommer sen det är ingenting du kan relatera till eftersom du har börjat jobba än på riktigt Okej, okay. äh, är det så här att typ, du får lön? <laughs> nej, ja, för, nej, nej, men, men, men föräldrar och sånt där den haft biten haft med sliptid. föräldrarna. Ah, jo, fast inte den kontakten, Tommy. <laughs> ja, jag har haft, alltså, Nej, inte jobbiga... De, de jobbigaste är inte föräldrarna. De jobba, jobbigaste är typ när det är en moster eller en, en, en, en, en, en, en, en farmor som man aldrig har träffat förut. Mhm. Mm det, det är de som liksom inte riktigt vet hur det funkar där. Mm -hmm. Och som kommer med så här orimliga krav. Okej, okay, som, som om deras barn är det enda barnet där. Okej, okay, men Tommy, Tommy. Väntar då tills, tills du har föräldrar... Som inte vet hur det funkar där. Och tänker att det, det är bara deras barn som räknar. Det. Mm. Det, det är lite värre. Som typ visst, alltså, det, Vi är ganska bra på att hålla reda på vilka barn som har vilka ytterkläder. Mm. Men om varje barn har 15 plagg på sig. Och man räknar alla ytterkläder och allt det där. Mm. Det, går inte att, det går inte att hålla reda på 15 gånger 20 plagg. Nej, men hur, och vem och som tillhör svår, vad. Det är jävla svårt ska det vara att märka kläderna då? Och så, Vet du vad tvååringar och treåringar gör då? De går och tar typ så här och lägger sina kläder på någon annans hylla medvetet. De lägger typ så här sin mössa på kompisarnas hyllor. Och mm. det blir ju skitförvirrande. Mm. Så, vems mössa är det här? Ja, den låg på Anjas hylla. Ja, ja, men det är inte Anjas mössa. Det är någon som, alltså de bara trollar. De vet är deras så, hylla är. Så, sånt där är jag slutat bryt med om. Det hände nu bara senast nu i veckan så bara när jag kom hem så jag bara... Såg att Zelda hade ett par strumpor på sig som hon inte hade på sig på morgonen Och jag visste också att jag aldrig köpt sådana där strumpor i hela mitt liv. Det är bara så ja, men så, det, okay. ja, men det är Jaja. strumpor. Det, det, det, det, det, det är ett par strumpor i alla fall. Där säger vi stopp för den här veckan och avsnitt 91 är slut. Vi hoppas att nästa vecka så återkommer vi med mer energi eller så har du gått ännu längre ner i mörkret. Ja, alltså det blir. För jag blir tror inte snitt. det, Tom, jag tror inte det, för du är så medveten själv. Hur menar du? Ja, men du är så medveten om vad som händer med dig ja. vad som händer med din kropp hur du reagerar på sådana här saker du är så medveten ja. om varför du mår som du mår och du, hej, du har suttit och pratat om det nu i en podcast med mig plus de örtelyssnarna vi har ja. uh. och Jag vill ju inte vara den där podden som typ hänger ut privatlivet eller whatever men det, det stod liksom det stod mellan att antingen inte spela in en podd den här veckan eller helt enkelt prata okay. i en kvart om att jag mår dåligt. Så nu, nu när vi snart har spelat in hundra avsnitt då sätter du ner foten och bara nej, men det här ska inte vara podden när vi blir privata. <laughs> nej, <men> alltså, <laughs> för det har vi inte varit innan. <laughs> i, in, nej, det, det, den nivån som vi har på i det här avsnittet tycker jag är nivån som vi har legat på. Jag tycker inte... <laughs> Vadå? Den här nivån vi har legat på... Det är, det är den nivån jag tycker vi har legat på. Nej, men fan, menar, är du nu, så här, nu lät, låter du som typ en så här fo Sportkommentator. Fo äh, fotbollscoach så blir intervjuad av, sport, ja. av en sportjournalist och liksom vet inte riktigt vad han ska säga <laughs> att de har... Varför de har varit skitdåliga, liksom. Men, ja, okay, men jag menar så här, att det här, intimiteten i det här och det privata i det här avsnittet har inte skilt sig från de övriga 90 avsnittet. Nej, nej, okej, okay, då, då är jag med. Det är lite så jag menar. Mm. Uh, utan jag skulle ju kunna gå in på mycket mer i detalj, mm. vilket jag gjorde med dig en halvtimme innan vi började spela in. Ja, men precis. Och det var väl därför som jag kunde låta bli, för att, ja. jag vet inte, vi, skulle, vi, vi pratade om att köra flickcharts den sista kvarten nu. Mm. Men jag känner att jag, jag, jag, jag kan inte sitta och, och eh, koncentrera mig på att tycka saker om filmer. liksom. Mm. Jag har otroligt svårt att koncentrera mig på, på att prata just nu. Och jag vill bara jag vill lägga mig ner på golvet och kräkas. Du kommer, så fort vi har stängt av, springa till soffan och kolla på din telefon. Ja... Jag vet ju vad som står där det, det är någonting som har pågått Sen i september Och nu är det slut mm. Sånt är livet mm. Och det här avsnittet Ja är a fading theme, Just as fickle as a feather in a stream See, honey, I saw love You see, it came to me It put its face up to my face so I could see Yeah, then I saw love Disfigure me Into something I am not recognizing To the salt, And my teeth to the sand I will not lay like this yeah. for days now upon you You will not see me fall You'll see me struggle to stand To be acknowledged by some touch From his nodding You see the cage at call I said come on in yeah. I will not open myself up i Shadows that we cast in the cold, clean light my feet are gold And my heart is wide And we race out on the desert plains all night See, honey, I To see. You just stand there in the glass looking at me, but my heart is wild and my bones are steel and I could kill you with my bare